Kata pepatah Melayu, Allah boleh, bisa, karena biasa. Bila kita biasakan, maka lama-lama kita boleh. Sehari, dua hari agak berat, lama-lama kita bayangkan wajah dia, maka itu menghilangkan hasad. Ini ajaran dari Sayyidul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mintakan. Adapun mendoakan dia di hadapan dia, itu memang ajaran anak dia lahir sama-sama menikah dulu pula kita nikah daripada dia kita menikah bulan satu sembilan bulan belum juga anak lahir dia nikah bulan satu, bulan lima dah lahir sakit hati kita kenapa dia dulu punya anak kenapa dia dulu, kenapa bukan aku maka saat itu kita tetap datang da bila dia jemput engkau hadir pada acara wa lima anak dia ini anak engkau ya barakallahu lakal mawhub wa syakartal wahib wa wa balagha asyuddah barakallahu lakal mawhub semoga Allah berikan berkah pada anakmu wa syakartal engkau bersyukur pada dia yang memberikan anak ini wa ruziqta semoga kau dapat baktinya wa balagha asyuddah semoga anak ini sampai usia dewasa doakan dia, anak dia menikah anak dia dengan anak kita sama-sama anak darah sama-sama belajar di tempat yang sama sama-sama di universiti yang sama, selalu bermain sembang di tempat yang sama tapi jodoh berkata lain, dia lebih dulu menikah, orang bertanya mengapa anak dia dulu nikah mengapa anak awak tak juga datang hasrat, datang marah datang risau, datang doakan dia, barakallahu laka fil mauhu. Barakallahulukma, wabarakalayikumah, wajamabainkumah fi khair. Barakallahulukma. Semoga Allah berikan berkah pada kalian berdua. Wabarakalayikumah. Allah berikan berkah pada senang dan susah. Wajamabainkumah fi khair. Allah satukan kalian fi khair dalam kebaikan. Doa di hadapan Dia, doa di belakang Dia. Mengkikiskan itu semua Selepas ambil wuduk Minta pada Allah bersih Muka sudah bersih Mulut gigi sudah bersih Tangan sudah suci Kepala sudah Hati belum La ilahulah syarikalah Ashadu an la ilahulah syarikalah Wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin Wa ja'alni minal mutatahbirin Wajah Al Nimin najdi kal salihin tiga syarat menjadi salih.